Ted kerese, csendes vizeken. Csendes vizeken hajózom testvér, a nyugalom tengerén, lelkem szabadon szárnyal, visszatükröződik a víz felszínén. Csendes vizeken hajózom testvér, a szeretet tengerén, lelkem boldogan szárnyal, tudja biztos révbetér. Előszó Kedves Olvasóm nagy szeretettel köszöntelek ismét itt, a Lucifer Zoom világában, és egyben köszönöm, hogy megtisztelsz a figyelmeddel. Esetemben már-már közhelyesnek számít mégis leírom, hiszen ez a helyzet. Tanításom töretlenül folyik, kérdezek és válaszokat kapok, esetenként különös dolgok történnek velem, a sürgető, munkára szólító fejfájást pedig már meg sem említem. Hasonlóan az előzőekéhez, eljelen munka legfontosabb indítéka is a szolgálat. Az a tevékenység, amely tulajdonképpen értelmet ad itteni létemnek. Elgondolkodtam azon az alapvető kérdésen, hogy mi értelme van egy ember életének abban az esetben, ha úgy véli, a teremtés a természettől való, egyszer élünk, azt ebben a testünkben, ez lett amilyen lett, Teszünk életünkben, amit teszünk, gondolunk, amit gondolunk azután meghalunk, volt nincs, eltűnünk a porondról és ennyi. Mert a materialista, a természetes evolúcióban hívő a teista emberek ebben a tudatban léteznek. Számomra ez lenne elviselhetetlenül rossz hír, mint ahogyan miként maga a neve is rámutat, az evangélium pedig igazán jó hír, örömhír. Tehát az egyszer élünk, mindent belefilozófia, maga a káosz és az értelmetlenségtenő. Talán vannak olyanok is, akiket ez a vélekedés juttat el az öngyilkosságig. Hiszen valóban, mi értelme lenne egy ilyen életnek? Szerintem semmi. Az, hogy érezzük ez alatt a néhány évtized alatt magunkat a lehető legjobban. Hogy éljük ki magunkat, próbáljunk ki mindent amire csak alkalmunk adódik. Hogy tegyünk szert minél több vagyonra, minél nagyobb hatalomra, befolyásra, társadalmi elismertségre. Hogy majd az utánunk következők elismeréssel adózzanak az emlékünknek. Ez lenne a cél. Egy ilyen csodálatos és összetett lénynek, mint az ember ennyi jutna. Számomra ez egy tökéletesen értelmetlen és kiábrándító alternatíva. Jelen írásban megpróbálom bemutatni azt az igazságot, amely nézetem szerint örömteli célt adhat az ember életének. Értelmes és boldogító jövőképet rajzolhat elé. Pontosítani kívánok sok olyan tételt, fogalmat, amelyek egyfelől meglátásom szerint messze nem egyértelműek ma az emberek számára, másfelől pedig amelyeket én is több ízben használtam előző írásaimban, de már a kétségessé vált számomra, hogy az olvasóim pontosan megértették-e azt a tartalmat, amit ezen fogalmak mögé szántam. Ennek nem az az oka, hogy egyes olvasóim megértése elégtelen lenne, ellenkezőleg. Bennem van, volt a hiba, amikor nem fektettem kellő hangsúlyt a lehető legprecízebb körülírására annak, amire gondoltam. Ezt próbálom tehát orvosolni többek között elapokon. Továbbá szembesíteni fogom egymással a hívők egymásnak ellentmondó nézeteit. Alternatívát, válaszokat kínálok azoknak az olvasóinak, akik kételkednek. Kifejtem és megválaszolom azokat a kérdéseket, amelyeket nyitva hagytam előző írásomban, a Nagy Átverés Avagy Hinta a Pokolban című munkámban. Hogyan illeszkednek a dinoszauruszok, az ősemberek a teremtés történetbe? Mi volt az özönvíz? Nagyon izgalmas témák. Leírok egy olyan eseményt, amely velem történt meg és valójában leírhatatlan, szavakkal egyszerűen átadhatatlan, de azért jobb lehetőségem nem lévén mégis neki kifutok a dolognak. Leírom azokat a dolgokat, amelyekben e pillanatban is bizonytalan vagyok. És végül, de messze nem utolsó sorban kitérek egy rendkívül fontos témára, amely a vallással, a hitben való élettel, a minőségi emberi léttel kapcsolatos. Szeretnék tehát elapokon tisztázni néhány nagyon fontos dolgot. Olyanokat, amelyekre utaltam már előző írásaimban, de ilyen mélységben, mint a következő lapokon még nem tértem ki. Most érkezett el a pillanat, most vált szükségessé-e dolgoknak a teljes kibontása, hiszen ahogyan erről már beszéltem, a rend a lelke mindennek. Az ördög mindig a részletekben bújik meg. De miről beszélek? Ahogyan az imént utaltam rá, a precíz és pontos fogalomalkotásról. Erre már kaptam konkrét figyelmeztetést Álombéli leckében is, talán emlékszel rá, már leírtam. Arról beszélek, hogy elengedhetetlen fontossággal bír az, hogy tisztán lássunk az életünket és létünket illető kérdésekben. Hiszen az álca és a megtévesztés a sátán egyetlen és legnagyobb fegyvere. A hazugság atya ő, és Isten fénye nélkül nem leszünk képesek átlátni azon a kötfátlon, amelyet a gonosz ránk terít. Igyekszem hát fellebbenteni, e fátylat. Ez egy értelmes cél drága olvasóm. Tele vagyok szeretettel, tele vagyok tetvágyal, és boldog vagyok, hogy szolgálhatok. Ez egy olyan boldogság, amely nehezen adható át olyanoknak, akik hián vannak ennek. De azért én igyekezni fogok ígérem. Mert az én igám boldogító és a terhem könnyű. Amikor először megfogalmazódott benne ennek a könyvnek. A témája mert most így történt, meglett a borító és gyakorlatilag ezzel egyidejűleg a vezérmotívum is felbukkant elmémben azt gondoltam, hogy egy meglehetősen száraz, az idézőjelben nagy közönség számára olvashatatlan, rétegkönyv lesz-e kezedben tartott kiadvány. Azután elkezdett dőlni az információ, színesedett a kép, míg végül megtelt az akkumulátor, eljött az idő, hogy kisüsssük. Remélem a e kisülés fénye beragyogja majd a te hétköznapjaid is. Fogad hát szeretettel -e munkát, és legyen számodra hiteles vagy sem, mindenképpen gondolkodj el rajta. Abból baj nem lehet. Tisztázzuk a dolgokat.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 hogy én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam bemegy, megmenekül, bemegy majd, kimegy majd, és legelőtt talál. Krisztuson keresztül juthatunk Istenhez, aki életével és vérével megváltotta a teljes emberiség bűnét és esélyt adott minden egyes gyermeknek az örök életre az ő országában. Sokan nem értik ezt a dolgot. Mi az, hogy megváltotta a bűneimet? Még meg sem születtem, el sem követtem semmit, amikor ő itt járt és ártatlanul megfeszítették, majd feltámadt a halálból. Ki tőle, hogy ezt tegye, hogy megváltsa az akkor még el sem követett bűneimet? Miféle bűnöket követtem el egyáltalán? Sokan egy szót sem értenek az egészből. Nem véletlen.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 Hiszen ha ezt az emberek megértenék, felismernék, hogy mekkora kegyelemben részesültek, megtudnák azt, hogy miért részesültek ebben a leírhatatlan kegyelemben, tiszta imádattal és megingathatatlan bizalommal fordulnának az Úr felé. Azt írtam imádattal. Nézd most magadba. Zavar ez a szó. Ha igen, akkor gond van testvér. Akkor az a helyzet, hogy a jelenetben nincs hájd. Ezzel kapcsolatban újra és újra felbukkan emlékeim közül egy történet. Egy történet, amely komoly tanulsággal bír számomra, de ahhoz, hogy ezt a tanulságot levonhassam, hosszú időnek kellett eltelnie és teljesen meg kellett változnom. A fiamért mentem délután az iskolába, hogy hazavigyem. Amikor elkaptam és kihaláztam őt az iskola udvarán rohangáló süvölvények közül, magamhoz öleltem és azt mondtam a masszatos lorkónak, hogy imádlak kölyök. Egy fiúcska állt mellettünk, sosem felejtem el az elálló kisfülecskék által tartott, kerek kokulária lencséjén keresztül rám meredő, felnagyított, hatalmas, barna szemeit. Komoly arccal rám nézett és a következőt mondta, imádni. Csak Istent lehet. Majd tovasszaladt, mintha mi sem történt volna. Én csak álltam döbbenten kezemben a gyerekkel, és arra gondoltam, ki tesz ilyet a gyerekével, hogy így elhűvíti már ilyen apró korában. Ellenszenves volt nekem az a kicsi ember. Csak attól, amit mondott. Tudtam ki az, tudtam ki az apja, és ítéletet hoztam. Elítéltem magamban őket. Mindezt úgy, hogy fogalmam sem volt arról, hogy miről is beszél valójában. Nem értettem egy szót sem belőle és nem is érdekelt a dolog. Jó kocsi, egy jó motor vagy inkább kettő, drága óra, menő cuccok, pénz, a többit nem sorolom. Ezek voltak, amelyek érdekesek voltak számomra. Pedig ezt mind itt hagyom, ha majd hazamegyek. Ez egy rendkívül fontos gondolat. Minden egyes embernek el kell döntenie, hogy ide koncentrálja az életének az értelmét, vagy pedig oda ahova majd jut, ha innen távozik. Tudom, óriási dőlemű ez. Van-e egyáltalán túlvilági lét? Mennyország, pokol, kilátta ezeket? Nos igen, mint írtam már több ízben, erre kapjuk azt a képességet Istentől, hogy lehet hitünk ő benne. Vagy igaz ez a hit vagy nem, de ha igaz és nem hiszünk, abból kimondhatatlan bajunk lehet. Ha úgy döntünk, hogy ide koncentráljuk a figyelmünket, ez a világ és az itt befutható keriő, egyéni érdekeink és így tovább lesz a fontos számunkra, ez lesz a vezérmotívum, amely végig vezet bennünket életünk során, akkor elveszítjük azt, amiért valóban érdemes küzdeni. Az Isten mellett élhető örök és elképzelhetetlenül csodálatos életjogát és lehetőségét. Sátáni üzlet ez. Tulajdonképpen a semmiért adunk oda mindent, ha az anyag mellett döntünk. És a legtöbben sajnos ezt teszik. Nagyon fontos megérteni, nem azért jó a hit, mert egy illúzió baringat. Abba az illúzióba, hogy igaz, itt most minden rossz meg igaz és a többi, na de majd ha hazamegyünk, akkor majd minden milyen jó lesz. Nem, a hit az nem erről szól és nem ezt adja. A hit örömmel, valódi boldogsággal tölt el. Szívből jövő boldogsággal. Olyannal, amire minden egyes ember vágyik, de csak kevesen találnak meg. Olyanra, amely csak az Istennel való kapcsolatból nyerhető meg. Az emberek sok esetben egész életükben hajszolják ezt az érzést. Tudják, hogy valami nem stimmel. Hogy kevés az, ami megvan nekik. A hiányról tudnak, mert a szívükben érzik. De nem tudják, hogy hol találhatnák meg, hogy hol keressék, és egyáltalán mi az a valami, amely kitölthetné ezt a tátongó ürté bennük. Kapcsolatról kapcsolatra repkednek, hajszolják az élvezeteket, ugyanazokat a hibákat ismétlik újra és újra, és nem jutnak egyről a kettőre. Nem értik miért van ez így. Azért, mert nem a megfelelő helyen keresik a boldogságot. Azért, mert az anyagra, a testvágyaira koncentrálják a figyelmüket, pedig a mardosó hiányérzet, a boldogtalanság a szívükből fakad. A szívükből, amely a lélek kommunikációs csatornája. Végül sokan kiégnek, megöregszenek, és egy csodálatos lehetőséget elszalasztva befejezik földi pályafutásukat. Akikkel ez történik, azokkal a sátán elérte a célját. El kell döntened, hogy merre indulsz. Neked kell ezt eldöntened. Isten csak akkor segít, ha ezt kéred. Ha nem kéred, magadra maradsz. Sokan ismerik ezt a magányt, mégsem kérik az urat. Meg sem próbálják, esélyt sem adnak neki, hogy segítsen. Te hova tartozol? Tehát ott tartottunk, hogy amikor majd hazamegyek, egyetlen centet sem viszek magammal abból, amire itt szertettem. Csak a lelkem. Én sem értettem ezt. Nos, ma már értem. Ma már teljesen másképpen látom ezt a szituációt. Pedig az, az ember is én voltam, aki ott és akkor ezt gondoltam. Nem voltam akkor sem rossz ember. Csak nem volt hitem. Olyan ember voltam, aki magában hit. Olyan ember voltam, akinek Isten csak annyit jelentett, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Azaz semmit. E kis kitérő után folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Kezdjük az elején. Mi volt a bűn, amely kollektíven sújtotta az emberiséget? Mi volt az, ami miatt minden egyes ember bűnben született? Hogyan jelenthető ki egy ártatlan csecsemőre, aki csak most látta meg a napvilágot az, hogy bűnös? Nos, ez sokaknál kiveri a biztosítékot. Mit változtatott meg Jézus Krisztus az ő áldozatával, és azt hogyan? Amennyiben vannak, tegyük félre most a kétségeinket. Induljunk ki abból, hogy a Biblia által leírt verzió az igaz, vagyis Isten teremtette hat nap alatt a teljes mindenséget, így az első embert Ádámot is. Önmaga képére. Ádám volt a legokosabb ember a teljes földkerekségen. Beszélte az összes nyelvet, egy volt ugyebár, ismert minden állatot, minden növényt, Istennel élt. Ez volt a tökéletes létállapot. De Ádám valamiért mégis egyedül érezte magát. Látta, hogy minden élő állatnak van párja. Neki Isten volt a társa, de ő mégis vágyott egy olyan társra, mint amilyen az állatoknak volt. Isten megszánta és Ádámból megteremtette a nőt, Évát. Ádám boldog volt. Ugyan kisé eltávolodott Istentől, hiszen immár nem csak őt tekintette társának, hanem Évát is, akivel minden pillanatban együtt volt. Innen erd pál apostol intelme, hogy jobb a férfinak nő nélkül. Nem baj, ha. Van egy felesége, akit nagyon szeret és megbecsül. Nem baj, ha minden a rendjén működik, családot alapítanak és kölcsönös szeretetben, egymást tisztelve, gyermekeiket Isten szeretetére nevelve, mindenki megértvén a helyzetét és a családon belüli feladatát élnek. Nem, hogy nem baj, de szükséges is, hiszen egyéb módon miként teljesíthetné az ember az igét szerint, és megáldá Isten őket, és mándönékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá. És uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó -mászó mindenféle állatokon. Azonban vannak, akik nem vágynak betölteni ezt az igét akik Isten szeretetében találnak tökéletes boldogságot. Ha ezek az emberek tiszták és valóban őszinték a hitükben és érzelmeikben, akkor ők bizony egy magasabb szintet képviselnek. A Luciferzumban ezt egy magasabb frekvenciaként definiáltam és ezt most is tartom. Ezek a lelkek közelebb vannak Istenhez. Ugyanis be kell látni, hogy lelki, szellemi társ nincs tökéletesebb Istennél. Ha Isten társasága nem elég, akkor valami olyanra is vágyik az ember, amit Istentől nem remélhet. Ez a vágy az, amelyet csak az anyag adhat meg, amely az anyaghoz köti az embert. Isten tökéletesen ismerte a teremtményét. Tudta, hogy ez így lesz. Ezért adott hátasszonyt az ember mellé, és áldotta meg a kapcsolatukat. Megáldotta, de azt is elmondta, hogyan kell ennek a kapcsolatnak működnie. Pál apostol leveleiből jöjjön most egy idézet. Amik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. Nem véletlen, hogy Isten nem azonnal párt teremtett, hanem csak Ádámot. Amikor Ádámban felébredt a vágy, akkor adta mellé az asszonyt. Elvileg tehát jó ha van, de jobb ha nincs. Isten nyilván ismerte a gyermekét és annak természetét, hiszen tudta, hogy ahhoz, hogy benépesítsék a földet Ádám egyedül kevés lesz. De megvárta, míg Ádámban felébred a vágy. Ma is így kellene lennie ennek. Felébred bennünk a vágy egy társ után, aki valóban a társunk lesz majd életünk hátralévő szakaszában. Egy társ, egy igazi feleség, aki nélkül nem is vagyok egész. Vagy a nők esetében férjem úram, akit tisztelünk, becsülünk, szeretünk. Oda figyelünk rá, és nem harcolunk vele, nem felülkerekedni akarunk rajta. Nos tehát elvileg jó ha van, de jobb, ha nincs. De ha már van, akkor így legyen, ismét pál szerint. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férja köteles jó akaratot. Hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvét érjetek, hogy a sátán meg nem kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. De kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az úr, hogy az asszony férjétől el Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével. És a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az úr, ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert meg van szentelve a hitetlen férje az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben atti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el. Nem vette szolgaság alá a keresztény férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten. Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet. Vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet? Feleséghez köttettél. Ne keres elvállást. Megszabadultál feleségettől. Ne keres feleséget. De ha veszel is feleséget, nem védkezel. És ha férjehez megy is a hajadon, nem védkezik. De az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezen túl, azért akiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú. A Krisztusnak feje pedig az Isten. Pál többek között arra utalt ezekben az ége szakaszokban, hogy ha az ember vágyik az asszonyra, az asszony pedig az emberre az nem baj, de ez a vágy magában rejti azt a veszélyt, hogy például nem lesz képes magát. Megtartóztatni a társának megcsalásától. Az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben, mondta. Mert a szexuális vágy is, mint minden vágy követelődzélő és hatalmas. Az ember nagyon nehezen képes megküzdeni ezzel, sőt önmagában, Isten segítsége nélkül sok esetben egyszerűen képtelen. Ez egy olyan síkos pálya, amelyen csak megcsúszni lehet. Nézd csak meg, mit művelnek ma az embereket éren. Tudta ezt Isten és tudta Pál is. Ezért intett. Másrészt az olyan kapcsolat, ahol nem teljesülnek a fenti intelmek, az asszony nem tiszteli a férjét, a férfi tiszteletlenül, gonoszul bánik az asszonyával, féltékenkednek, rivalizálnak, állandóan abajgatják, marják, elhanyagolják egymást, gyermekeiket, nos, ezek a kapcsolatok inkább bátkosak, mint sem áldottak. Ha őszinték akarunk lenni, be kell valljuk magunknak, hogy manapság jobbára csak ilyen kapcsolat létezik férfi és nő között. Tisztelet és áldás a kivételeknek. Tehát Ádám társra lelt az asszonyban Évában, és ahogyan azt írtam, megkezdődött az ember tragédiája. Isten nem ezt akarta, de Lószöför a bukot megcsalta az embert. Hazudott neki és a bűnbe vitte. Az első emberpár megszegte atyának intelmét. Csak egy dolgot kért tőlük Isten, de azt sem voltak képesek megtartani. Mentségükre szóljon, hogy egy náluk okosabb, gonosz szándékú lény ültette hintába őket, de attól még beültek a hintába. A sátán bukásba, bűnbe vitte az embert. Isten tisztában volt azzal, hogy mi a valós helyzet, de Isten tökéletes, a bűn pedig bűn. Az embernek fizetnie kellett a bűnért amit elkövetett üzetett az Édenből, és meg kellett kezdenie a sorsának beteljesítését, mint halandó. Mert a bűn zsolgy a halál. Tehát a bűn fizetsége a halál, így az ember halandóvá lett. Mert előtte nem volt az. A bűn hozta be a halált az életbe. A sátán fertőzte meg az addig örök életű embert a halállal. Mert ez a célja. Megölni minden embert. Isten gyermekeit. Ádám és Éva gyermekei innen kezdve bűnben, bűnös állapotban, fogantak. Magukban hordozták a bűnt, amelyet szüleik elkövettek. Ezzel lehet vitatkozni, csak nem érdemes. A vér Ádámék első gyermekében rögtön bizonyított is. Kén féltékenységében megölte testvérét Ábelt. A bűn gyökeret vert a világban. Ez a gyökér pedig máig kitart. A bűnt a második Ádám, Jézus Krisztus vette el az emberről. Életét és vérét adta ártatlanul, minden egyes gyermekért feláldozván magát. Magára vette a világ minden bűnét és halálával kivitte a világból. Majd amikor harmadnapra feltámadott, már egy megdicsőült Isten emberként jelent meg újra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki, aki Jézus Krisztus után született bűntelen és automatikusan üdvözül. Erről szó sincs. Arról van szó, hogy Krisztus lehetőséget adott arra, hogy az ember bűntelennek szülessen újra, ahogyan Ádám és Éva is születtek. Lehetőséget arra, hogy örök életet nyerjen minden egyes gyermek. De ezért tisztának kell maradni. Vagy ha bűnbe estünk, mert mindannyian így járunk ebben a világban, Tudod, a pöcegödörben óhatatlanul mocskos leszel akkor is bűneidet őszintén megbánva, bocsánatot kérve az Istentől, és többé nem hibázva megmenekülhetsz a kárhozattól. Ez Krisztus áldozatának a lényege. De nézzük ezt egy kicsit részletesebben, hiszen ennél fontosabb dolog az ember teremtése óta nemigen történt. Ott tartottunk, hogy tisztázzuk a dolgokat. Isten és az ő neve, ezeket remélem tisztáztam.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 És ott van a karácsony, de erről tényleg csak egy szót. Angolul Christmas. A krászt Krisztust Christ jelent, de mit jelent a mess? Azt, is, jelenti, hogy mi se. Bizony. Az emberek ezt mondják, Merry Christmas. Világszerte így kívánnak egymásnak kellemes karácsonyt. De valójában nem ezt kívánják, hanem Krisztus feláldozását.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 Leginkább az a nézet, amely szerint ahogyan ezt én is több ízben leírtam ez egy hamisított és manipulált írás. Nos, ez egy nagyon veszélyes terület. Nagyon fontos tisztázni, hogy mire gondol az ember akkor, amikor ilyet kijelent. Hiszen a Biblia az ége, Isten szava beszéde, amelyről Isten kijelentette, hogy maga az igazság, amely szent és megváltoztathatatlan és, amelynek emiatt a legkisebb megváltoztatása is örök kárhozatot hoz arra, aki ezt merészeli tenni. Ezek után kijelenteni azt, hogy ez mégis megtörtént elég merész kijelentés. Nézzük én, hogyan vettem ehhez a bátorságot. Isten igéje két fontos részből áll. Az Ó és az Új Szövetségekből Az Ó Szövetség a világ teremtésétől Jézus Krisztusig, míg az Új Szövetség, Jézus Krisztustól datálódik. Alapvető fontosságú dolog az, hogy az Ó Szövetséget az Új Szövetség tulajdonképpen hatájon kívül helyezte. A Jézus Krisztusban megtestesült Isten eljött és felülírta azt az Ó Szövetséget, amelyet a zsidóknak ajánlott és amelyet azok számtalanszor felrúgtak. Jézus Krisztus kötött új szövetséget Isten és az ember között azzal, hogy elvette az emberről a bűnt így lehetővé téve, hogy egyszerűen az ő benne való hit által az ember üdvözülhessen. Erre később még visszatérünk, mert ebből erd egy igen fontos tisztázni való és pedig az, hogy az üdvözüléshez elége a Krisztusban való hit, vagy egyébre is szükség van ehhez. Most azonban maradjunk a Bibliánál. Az írás tehát két részből áll. Sokak számára ez a két rész nem válik szét egymástól olyan élesen, mint amennyire ez szükséges lenne. A zsidók például el sem ismerik az új szövetséget. Az ő bibliájuk lényegét tekintve az ószövetség és kész. Jézus Krisztust mint messiást, megváltó Istent elutasítják. A keresztények tanulmányozzák mindkét könyvet, és ez azzal a következménnyel jár sokuk számára, hogy egy kaotikus istenkép alakul ki bennük. Kétség ébred némelyekben, hogy az szövetség időnként haragos, esetenként népirtó, máskor bosszú álló, szigorú istene, hogyan egyeztethető össze az új szövetség szerető atyával, aki maga a szeretet, és önzetlenül, mindenét odaadta előre a gyermekekért, akik ezt egyébként semmilyen módon nem érdemlik meg, hiszen ezen a földön nem létezik bűntelen ember. Erről is később. Tehát zavar keletkezik ezekben a hívőkben, és kialakul bennük egy olyan Isten képe, aki ha éppen bal lábbal kell fel, akkor jobb ha mindenki csendben meghúzza magát. Pedig szó sincs erről. Isten valódi természete valóban a szeretet. Ami az Ószövetségben történt az, egy nagyon sokrétű, összetett kauzalitás, oké okozati összefüggésrendszer eredménye, amelyről kizárólag sejtéseink lehetnek, és amelynek a valódi mélységeit itt bizonyosan sohasem fogjuk tökéletesen megismerni. Ami azonban egyértelmű, hogy az Ószövetség korában és azt megelőzően is az ember más státuszt élvezett Isten szemében, mint Krisztus áldozata után. Az Ó Szövetség, a törvény egy cselekedet alapú kapcsolat Istenhez. Maga az egész törvény hihetetlen összetettsége és bonyolultsága egyetlen nagy igazságra mutat rá. Arra, hogy pontosan és tökéletesen betarthatatlan. Istennek talán az volt az egyik legfontosabb célja ezzel, hogy ráébressze az embert arra, hogy a cselekedetei által önmagában bizonyosan soha nem fog tudni megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket Isten támaszt vele szemben. Ezen a Földön egyszerűen lehetetlen bűntelen maradni. Ez csak és kizárólag Jézus Krisztusnak sikerülhetett. Az Ószövetség egyébként kinyilatkoztatottan egy átmeneti állapot volt csupán addig, ameddig Krisztus eljön a Földre és elhozza a kegyelmet az embernek. Legyen itt egy ige idézett Csia Lajos szerint. Mire való tehát a törvény? Az áthágások miatt oldották meg vele az égéretet, s addig tart érvénye, míg eljön a mag, akinek az égéretet adták. Az angyalok adták parancsba, közben nyáró kezén át. Ugyanez a Károli szerint. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljön a mag, akinek tétetett az égéret, rendeltetvén angyalok által, közben járó kezében. Ahogyan tehát írva van, a törvény, azaz az Ószövetség a bűn alatt élőknek egy átmeneti időszakra adatott addig, amíg Krisztus eljön. Az emberek státusza tehát gyökeresen más volt az Ószövetség idején. Jézus Krisztus ezt a státuszt változtatta meg élete és vére árán. Amikor Isten elfogadta ezt az áldozatot, a legnagyobbat, amit a világ valaha látott és láthatott, akkor egyúttal tökéletesen új alapokra helyezte az emberrel való kapcsolatát. Az ószövetségi idők törvényei hatályukat veszítették, Jézus Krisztus szinte mindent. Eltörölt és új irányt mutatott az embereknek. Az ószövetség istene pedig, a haragos és szigorú javve átlényegült az igaz élő és szerető mennyei atyává, aki mindig is volt valójában, de az aktuális körülmények, a földön uralkodó környezet miatt ezt nem adhatta át teljes valójában. A nagyobb rossztól való megóvás érdekében megtette a kisebbik rosszat. Mondok egy egyszerű példát és úgy gondolom, ezzel nagyjából fején találom a szöget. Ha te tigrisekkel foglalkozol, és meg akarod tanítani őket arra, hogy ne öljenek meg mindent, ami mozog, akkor szigorúnak kell lend velük. Az nem fog működni, hogy édes cicuskám, hát ez bizony nem valami szép dolog. Oda kell vörnd nekik az ostorral, mert csak és kizárólag abból értenek. Már amelyik. De ha a tigris veszett, akkor mielőbb el kell pusztítanod, mert különben megfertőzi veszett a többi még menthető társát is. Ha ezek a tigrisek később megselídülnek, még mindig tigrisek, de már nem alapértelmezett náluk az erőszak és a gyilkolás, akkor el lehet kezdeni őket cirógatni. De csak akkor, amikor erre a fajta kommunikációra érettek lesznek. Jézus Krisztus valami olyat mutatott és hozott a világba, amitől a tigrisek megszelídültek. Legalábbis egy részük. Azért nem mind, mert ebben a világban van egy irigy és gyűlölködő idomár is, aki amellett, hogy utálja a tigriseket, és azt akarja, hogy mind elbukjon a szelítségben és ezáltal el is pusztuljon. Ez az idomár folyamatosan hergeli a tigriseket. Véres húzkafatokat haigál nekik, utána pedig éhezteti. Kínozza, gyötri őket. Mindent megtesz, hogy ezek a tigrisek újra harapjanak, öljenek és fenevadakká váljanak. Állandóan azt hazudja, hogy a jó idomára gonosz. Azt mondja, nézzétek csak mit tett veletek. Forduljunk együtt ez ellen, és győzzük le. Ezt mondja az irigy és gonosz idomár. Mire a jó idomár fogja az egyetlen és legkedvesebb gyermekét, és csendben a tigrisek elé helyezi az ártatlan bárányt. Majd végignézi, ahogy a gyermek kicsi kezeivel végig simogatja a dütől eltorzult pofával a csarkodó, véres pofájú vadakat. Sétál közöttük a bárány, és simogatja, gyógyítja őket. Mesél nekik az ő atyáról, aki nagyon szereti őket. Sok tigris megszel idül, ahogy hallgatja a gyermeket. Sok tigris fülét farkát behúzza és dorombolva követni kezdi a gyermeket. De a gyermek minden tigrist meg akar menteni. Oda áll a legvérengzőbb és legveszettebb tigrissek elé és azt mondja, hogy őt a jó idomár küldte hozzájuk azzal, hogy mondja el nekik az igazat. De ezek nem hallgatnak rá. A hogy hinnének neki, rávetik magukat és széttépik őt. Majd elkezdik levadászni azokat a tigriseket is, akik szerették és követték a gyermeket. De a jó idomár ezek után nem áll azonnal bosszút. Csak leírja egy könyvben, hogy mit tett az ő fia. Hogy ki volt az a bárány, akit ők tigrisek széttéptek. Ezt a könyvet terjeszti az egész világban azzal a céllal, hogy minden tigris megismerje, még azok is, akik majd csak sokára fognak megszületni. Terjeszti ezt a könyvet és kitárt karokkal várja, hogy a tigrisek eljöjjenek hozzá. Minden erejével azon van, hogy a gonosz idomár cselvetésein keresztül is megismertesse az igazságot a tigrisekkel, és azóta is generációról generációra küzd minden egyes tigris életéért. Nos, ezt tette a jó idomár és az ő egyetlen fia. Tehát ennek a két erőnek a porondján kell a tigriseknek dönteni, hogy melyik idomárra figyelnek. Az életük a tét, nem kevesebb. A jó idomár azonban nem tesz különbséget tigris és tigris között. Ő mindegyikhez egyformán közelít. De azt, amelyik a kezébe mar, nem tudja megmenteni. Nem azért, mert megharagszik rá, hanem azért, mert a tigris elutasítja a mentőövet. Ez a tigris óhatatlanul elpusztul. Jézus Krisztus hozta el ezt a mentőövet a világba. Aki kéri azonnal és feltétel nélkül megkapja. De kérni kell. Ennek pedig megvan a módja. Ezt írja le részletekbe menően az új szövetség. Nekünk, mai gyermekeknek tulajdonképpen csak ezzel a könyvel kellene érdemben foglalkoznunk. Gondolj bele! Ha nem ismered az ó szövetséget, akkor egy gyökeresen más kép alakul ki benned Istenről. Istennek pedig az a célja, hogy ez a kép éljen benned ő róla. A Krisztust követők bár ismerik az Ószövetséget, nem mint iránymutató művel törődnek vele, csak mint érdekes és tanulságos előzményt tartják számon. Számukra kizárólag Jézus Krisztus számít és az, amit ő tanított, majd amit az apostolok lejegyeztek. Ez az út, ami hazavisz bennünket. De akkor mi az, ami hamis lehet az igében? Mennyire hihetünk hát benne? Ami egyértelmű és bizonyítható hamisítás, és itt csak a magyar változatokról beszélek, az alapvetően a fordításokhoz kötődik. A Biblia eredeti nyelve az arámi, a héber és az ógörög. Ezekből készült számtalan ilyen-olyan fordítás, amelyek azonban sok esetben még tartalmukat tekintve sem, nem, hogy nyelvezetüket és szóhasználatukat tekintve egyeznének. Az egyes bibliafordítók nézeteiknek, felekezetüknek megfelelően fordították le az igét arra való hivatkozással, hogy ők úgy értik. Szerintük az úgy helyes. A magyar katolikus és protestáns biblia. Sem tartalmát tekintve, sem szóhasználatát tekintve nem egyezik meg. Valamelyik nyilván manipulált. Esetleg mindkettő. A talán legelterjedtebb Károli féle fordítás, amely a református verzió, például következetesen nem hajlandó használni a szellem szót, amelyet pedig a görög eredeti számos helyen használ. Legalábbis különbséget tesz a lélek és a szellem szavak között, amelyet a Károli konzekvensen kizárólag léleknek fordított. Ez sok esetben zavaró és félrevezető. A Csia féle új szövetség fordításban ezek a különbségek a Károli verzióhoz képest jól megfigyelhetőek. Ma már jó eszközök, források vannak arra, fordító, elemző programok, interneten megtalálható anyagok, hogy az ember relatíve kevés kutatással meglehetősen képbe kerüljön a -e tárgyban. Rövid idő után világossá válik, hogy a rengeteg eltérő verzió nyilván nem a véletlen műve. Hogy most szándékos vagy egyszerűen csak értelmezésbeli különbségekről van szó, az teljesen mindegy, a lényeg az, hogy sok torzítást tartalmaznak az egyes verziók. A károli féle szövegben azért említem ezt, mert talán ez a leginkább elterjedt és kedvelt fordítás, például olyan toldások is vannak, amelyek a görög szövegből hiányoznak. Erre nehezen lehet ráhúzni a vétlen, félreértésből származó eltérés magyarázatot. Száz szónak is egy a vége, az én meglátásom szerint az eredeti verzió az átlagember számára valószínűleg elérhetetlen, ezért be kell érnünk azzal, ami elérhető. Én a csiaféle új szövetséget találtam a legjobbnak, de nyilván mindenki maga el tudja dönteni, hogy melyik verzió a leginkább szimpatikus számára. A lényeg az, hogy aki rendszeresen kézbe veszi a Bibliát, az meg fogja érteni az IGI lényegét. Meggyőződésem hogy aki kéri az Úr vezetését, az meg is kapja azt. Az Úr pedig meg fogja mutatni az igazságot, az ember előbb-utóbb képes lesz a szívével olvasni, azt pedig nehéz becsapni. Nagyon érdekes megfigyelés az, hogy ha az emberben kialakul az Isten iránti szeretet, akkor mennyire másképpen kezdi olvasni az igét. Nekem például ugyanaz az Isten, aki egy kedves ismerősömnek ellenszenvesnek és agresszívnek tűnt az Ószövetség beli cselekedetei alapján, kedves és szeretetre méltó Isten volt az Ószövetséget olvasva is. Mert abból az Istenből indultam ki, akiről az Új Szövetség szól. Ha Isten rendbe tesz belül, akkor kívül is a helyére kerül körülötted minden. Pontosan érteni fogsz mindent, amit az előtt képtelen voltál helyesen látni. Tudom. Ez nem érv, viszont ez az igazság. A szeretet nem érv, hanem a legmagasabb rendű érzés. Nem lehet vitatkozni vele. Túl van, túl a Ha a szeretet vezet Isten iránt, akkor és csak is akkor fogod megérteni őt. Az Isten szeretete összeköti az embereket is. Az Isten szeretete a legerősebb kapcsolat, amely létezhet ember és ember között. Amíg ezt át nem érzed, addig ha a fenefenét eszik, akkor sem fogod megérteni a valóságot, megismerni az igazságot. Gyárthatsz mindenféle előítéletekből és tudatlanságból fakadó teóriát, ahogy ön ezt én is megtettem, de nem fogsz közelebb jutni az igazsághoz soha egyetlen lépéssel sem, ameddig nem kéred az ő segítségét. Nincs más út és lehetőség, de nem is kell, mert ennél jobb és boldogabb állapot nem létezik. Isten a legjobbat ajánlja neked is. Csak el kell fogadnod. Fogad hát el most, ha még nem tedd. Olvasd az igét és tedd félre az előítéleteid. Ne a sok ellenséges érzelmű manipulátorra, akik feltett szándéka, hogy bemocskolják és a porba tiporják Istent és az ő szavát. Hogy egy vérengző, vad Istennek állítsák be előtted. Adj egy esélyt neki, hogy megmutassa az igazi természetét neked. Ha nem ad neki lehetőséget, akkor nincs jogod véleményt formálni sem ő róla. Ami tehát a Bibliával kapcsolatban a legfontosabb, ez Isten szava, és a lényegét tekintve ma is azt adja át, amiért leíródott. Ha elkezdesz hinni az igében, akkor fel fogja fedni előtted a teljes igazságot. Minél alaposabban megizönöd, annál jobban. Azok közül, akik szapulják, a legtöbben nem is olvasták el soha. Te ne tartoz ezek közé. Haladjunk most tovább a pontosítás folyamatában. Aki olvasott már az írásaimból nyilván észrevette, hogy akár a katolikus egyházat, több ízben szapultam az úgynevezett modern tudományokat és az ezeket művelő tudósokat. Nos, úgy gondolom, hogy a pontos és tiszta érthetőség céljából ez a téma is megér néhány mondatot. A legfontosabb dolog, amelyet ki kell jelentenem az, hogy egyáltalán nem a tudománnyal van bajom, sőt, nem is a tudósokkal. Mi több, rengeteg tudós van, aki ugyanarra a következtetésre jutott, mint jó magam. Hozzám hasonlóan látja az Isten jelenlétét a világban és a teremtésben. Nem minden tudós evolucionista. A tudomány nem az ördögtől való. Isten nem akarta azt, hogy tudatlanok legyenek a gyermekei, csak azt akarta, hogy felesleges és hamis tudással ne bírjanak. Ma, amit tudománynak neveznek, az leginkább ebből áll. Felesleges és hamis tanításokból. Úgy, mint az evolúció elmélet, amely az egyik legfontosabb és legérdekesebb témát. Az ember és a fajok eredetét tárgyalja, és amely valóban nem több vagy egyéb, mint egy elmélet és egyben tulajdonképpen egy vallás. Bizony, ez is egy hitrendszer. Az ateisták és a matéria híveinek a hájt. Azoké, akiknek elviselhetetlen a mindenkinél fejjebb való, egyetlen, teremtő isten gondolata. Védik is a hitüket tűzzel vassal. Ma is van inkvizíció, csak rejtetten csinálják. Semmiféle valódi bizonyítékuk nincs máig sem arra, hogy Darwinnak igaza volt, amikor megfogalmazta az ő bibliájukat, amelynek rövid és frappáns címe, a fajok eredete természetes kiválasztás útján, avagy a sikeres fajok fennmaradása a létért folyó küzdelemben. Arra azonban egyre több a bizonyíték, hogy nem volt igaza. Ennek ellenére a mai tudomány még mindig ezt az elméletet tartja a meghatározónak és az iskolákban bár egyre több és súlyosabb sebből vérzik, egyre csak szögelik, foltozgatják, mégis tényt tanítják az iskolákban a gyerekeknek mind a mai napig. Erre még visszatérek alább. Nos tehát azokkal a tudományokkal és tudósokkal van bajom, amik és akik ezt a vonalat erősítik. Ezek szeretik kijelenteni minden olyan tételre, tanításra, amely nem az ő nézeteiket tükrözi, hogy tudománytalan, áltudományos, ostoba. Pedig éppen az ő általuk hirdetett nézetekre igazáltalában mindez. Semmi olyan ten, lelet, bizonyíték nem fér bele az ő igazságukba, amely akár a legcsekélyebb mértékben is eltér vagy ellentmond annak, amely az ő véleményük. Nem támogatnak semmiféle olyan törekvést, amely az övékével ellenkező alternatívát próbál megfeltárni, bizonyítani legyen az bármilyen témával, tárgyal kapcsolatos. Pedig a tudománynak erről kellene szólnia. Semelvei szignáltot kiátkozta korán a korvostársadalma, amikor kézmosásra buzdított egy boncolás és egy szülés között. Higiéniára törekedett minden téren, mert megfigyelte, hogy a tisztaság és az élet kéz a kézben járnak. A tudós kollégáknak azonban ez nem tetszett. Nem, hogy kiátkozták, hanem kitörölni kívánták még a történelemből is. Végül egy bécsi elmegyógyintézetbe záradták őt, ahol az ápolók végül egyszerűen nagyon verték. Nevét megcsúfolták, a családja is ráment a dologra. Felesége megváltoztatta a nevét és morfinista lett, míg fia öngyilkosságot követett el. Ilyen sorsra jutott ő és a családja csak azért, mert szembe mert helyezkedni a korhivatalos álláspontjával, amely emberek tömegeinek a halálát okozta. Nincs ez nagyon másképpen ma sem. A valódi tudományi és fejlődés legnagyobb kerékötője az úgynevezett tudományos világ és az ezt alkotó tudós társadalom. Tényleg, milyen ciki lenne, ha kiderülne, hogy mindaz amiben eddig hittem, amit tanítottam, amiről cikkek, Tanulmányok, értekezések hegyeit, könyveket írtam, amiért magas elismerésekhez, címekhez, fokozatokhoz jutottam, mindez marhaság. Na, erről szó sem lehet. A tekintély és az alázat nem nagyon fél össze. Minden területen ki van jelölve a járható út, aki attól eltér, annak vége. Nem foglalkoztatják, nem kap pénzt semmire, ignorálja őt a tudományos világ. A legtöbb tudósnak ennyi elég is. Nem akarnak kirekesztett párják, nyomorgók lenni. Inkább beállnak a sorba és ha fel is bukkan a lelkük mélyén a kétség, inkább szemet hunnak. Az a tudós, aki szembeszáll a szép magyar kifejezéssel élve mainstream, azaz a főáramlatú, uralkodó dogmák tanaival, annak annyi, befellegzett. Sem katedra, sem elismertség, sem kutatási pénz, sőt állás sem dukál neki, egy szóval az a tudós, aki felvállalja a harcot, ki meri nyilvánítani névvel, hogy mindez egy nyilvánvaló marhaság, az szakmai öngyilkosságot követel. Kevesen teszik ezt meg manapság. Hogy a semmit válasszák a sok minden helyett. Pedig ez a semmi lesz az, amely a mindent fogja jelenteni és megadni ezeknek az Isten igazsága mellett kiálló embereknek. Ha már szóba hoztam, hát nézzük meg az evolúció témakörét. Előző írásomban már említettem és adós is maradtam néhány válassal, amelyekre azóta megkaptam a válaszokat. Fussunk neki tehát ismét.